Розгадка поруч Бовдуре, Поворуши мізками. Він кипкує з мене, розумію я. Може, мені потрібна підтримка друзів? Суть навіть не в тому, відповідає хтось за мене, що в тебе немає в цьому місці справжніх друзів. Суть в іншому. Невже це безталанність? Тягар виявився заважким. За вікном щось шелестить. Може, дерево перед будинком. Може, просто вітер. Він допоможе мені заснути. Приходить рятівна думка. Я заплющую очі. Шелест вітру за вікном стає виразнішим. Раптом я бачу гілку, що шелестить. Гілка поряд, перед самісінькою зіницею. Я відхиляюсь, бо вона ось-ось ударить по обличчю. Я розплющую очі. Ще мить, і в тій картині, на тій самій вулиці, з-за рогу вийде та сама жінка. «Це не Магда. Я більше не стулю повік, бо видиво поставатиме безліч разів, доки ми не зустрінемось. Я знаю її. Можна уявити, що ми розминаємось. Тоді вона неодмінно поверне голову. Тоді я змушений буду теж озирнутися. Бо я знаю її. Бо вона – це і я також. Я вигадав колись цю сцену, і вже не зможу ніколи її позбутися». Особливо в такі хвилини, як зараз. Бо жінку звуть моїм коханням. Коханням, якого насправді в мене ніколи не було. Прокинувся я від голосів, які долинали за дверей. Щось наче підштовхнуло мене. Підтягнутися на ліжку на руках, посунутись, відчинити ногою двері. Все це було справою кількох секунд. Двері відчинилися безшумно. У цій жіночій квартирі завіси виявилися добре змащеними. «То хто ж то все-таки такий?» – спитав незнайомий мені притишений голос. «Ти не відповіла на моє запитання», – сказала Серафима Михайлівна. «Ах, облиш, мамо, ніби ти не знаєш, де я була», – Уже з неприхованою досадою сказала інша, присутня у квартирі жінка. «Очевидно, то й була дочка моєї бабці. Ти могла б уже звикнути». «До цього звикнути неможливо», – заперечила мати. «Неможливо звикнути до ваших стосунків». «Хто ти йому? Скажи, будь ласка». «Ніхто. От-от. Ніхто. Невже це тебе не лякає?» «Чому б це могло мене лякати? Я все усвідомлюю, мамо. Навіть те, що рано чи пізно Георгій мене покине». «Господи, якби я знала мамо. Здавалося, там за дверима ось-ось почується склипування. Якби воно почулося, я б підвівся, дав знати про себе, відірвався від цього ліжка, до якого наче прикипів. Щось було в цьому іншому, незнайомому мені, голосі і владне, іначе надривне, надривне. Він, мов би, кликав співрозмовника, матір, сперечатися з ним. І в той же час голос падав, поки не став трагічним шепотом докором у цьому останньому короткому слові. Голос. Мені раптом згадалося, що то вночі я чув саме його, хоч і знав, що насправді це не так. На якусь мить майнула фантастична думка нечутно піднятися, тихенько вдягтися і зникнути через вікно. Томка погасла відразу це зробити неможливо. Послухайно, сказала тим часом Серафима Михайлівна. Тобі потрібно зупинитися. Ах, мамо, зітхнула дочка. Прийде час, і все зупиниться само собою. Але ж це... Це аморально. Можливо. І все ж я забігла тільки на хвилинку, щоб узяти спортивний костюм. А коли я не пущу тебе? Не сміши, мамо. А видно, дочка зробила якийсь спорух, бо Серафима Михайлівна поспішно зашептала. Туди не можна. Я ж сказала, що там чужий чоловік. Але ти не пояснила, хто це? Я й сама не знаю. «О, впізнаю мою матусю!» – стиха засміялись дочка. «Ти певна, що він там є?» «Може, він давно зник разом з моїми речами?» «Ах, Ларо, чому ти нікому не віриш?» «Зате ти віриш усім, навіть тепер в такий час. Він приїжджий?» «Ні, з нашого міста. Тоді взагалі нічого не розумію». «Бачиш, якось винувато сказала мати, у нього щось трапилось». Мені здалося, він шукає людського товариства, співчуття. І ти запросила його на нічліг. Оригінально. Власне, він... Тобі цього не зрозуміти. Якби ти лишилась, можливо б... Ви... Що ми? Нічого. Просто я щойно подумала. Можливо, ви б познайомились. Як усе виявляється просто. Я ледве не призвисну від почутого. Ось тобі благородство. Чи, може, Серафима Михайлівна проникла в мої нічні видіння і вирішила якось допомогти? «Мамо, ти що ж, надумала шукати мені жениха?» Сказала тим часом, «Ця, ще невідома мені, Лара». «Ні, але...» «Що але? Чи я за твоїм задумом мала розраджувати не кого?» «Ні, але мені здалося. мені здалося, що в нього, як і в тебе, за плечима якась провина. Ви обоє...» Коли такі люди зустрічаються, яка провина, мамо? А твій Георгій? Боже, ти живеш в позаминулому столітті, вже голосно вигукнула дочка. Двоє винних зустрічаються і знаходять щастя. Ха-ха, аж плакати хочеться від розчулення. Тихше, Ларочко, застерегла матір. Він, мабуть, вже й так не спить, коли досі не втік. Зацокотіли підбори, мені потрібно було б хоча б пірнути з головою під ковдру, але я не зробив цього. У дверях постала струнка жінка в модному світному плащі. Яскраво-коричневе волосся лицягало плечей, але на диву гармонувало із трохи видовженим обличчям. Різкі порухи видавали рішучість, а вся постать випромінювала неприховану силу. «Та він підслуховував нашу розмову», – вигукнула вона. «Ось, будь ласка, мамо, йди». Помилуйся на цього джентльмена. Дочка Серафеми Михайлівни переступила поріг і стояла вже в моїх ногах коло самого бильця, дивилася з неприхованою ворожістю і навіть презирством.